دا په شعبان کې نه دا خلقت یې نغ غ مشوره کړ دا نسب ته شعبان تیر دا چې نغک برات شپه دا او پدی کې چې نغک هغه کارونه دی پورا کال تقسیمېږي او پدیش په منځ کې راځي سوګ لمبي دغه کوي او سوګ چې بابت عبادتونه کوي سچا په ځان موځونه جوړ کړی او اوسوک سالونه روزي نشي زمام محترم د شپه په رمضان کې دا رمضان کې دا نبی علی السلام غیله پار ای اعتکاف کړی دې لاسو یو کال ته نه پاتیشو نو بل کالی به شل دې اعتکاف کړ دې د په رمضان کې دا او شعبان کې د غشبان نشته د اتاد ځان نه جوړا کړ دا شعبان کې نبی علی السلام روجی نسل نسلی لیکن اکثر میاش نسلی یعنی پینزل لسونه زیاتې نسلی جوار ہوجائے نه نسلی په پینزل سم من صرف جوار او جناسل د دې یو حدیث ضعیف حدیث تے. و علماء لیکي هغه ته کمزور دي هر محدث هغه ته کمزور ویل دي قوي حمایت دي غدا دي چې نبي عليه السلام هغه لا ټول میا شروعی نسل لي صاحبان اتعول نسنا او چې نسن یو روزه یو روزه او نبي عليه السلام نه درنا محرم هغه روزه نبی عليه السلام نه کړدا ذو الحجج اغله سوروز یچې دي داغه نبی علی سلام وینا کړدا د محرم وینا کړدا اته د 12 لسمی سوار لسمی 15 لسمی د هاري میاشتې وینا کړدا او دا رنګ دي شعبان د ټولي میاشتې یا زیات 15 لسونه زیات زیات 15 لسونه 18 لسونه 60 لسونه دا نبی علی سلام کړدي نو یوې خو وینا نه دا کړی کنه شیطان اول پری دینات او چپری دین کنه نارکار کو چوله گی چایک ثواب نشتا دا شپه ليله القدر حغه په رمضان کې دا دا نصف د شابان چې د که نه د شپیلباره خو سر وایکی ر لپاره یو ضعیف روایت دی لیکن دې مقابل کې قویرې روایت دا دي چې نو بیاله السلام اکثر هم یا چې رووج ننس دی یوا نه ده ننسلی دی پورې مخاص کوکهم ان نځل ناو یکن الله را لل دمونږ دا په غشپه برکتتول کې ناک نه منذیرین فیها په د غشپه کې چې لالهول قدر د خااکفییه په د کې فیلی کېږ د هر کار حکمت والا دا په شومان کېږي دا پر رمضان کې پليراتول قدر کېږي چې دا خیر اشاره ده کوم نبي عليه السلام ویلي اغه نه کوي اغه شوګيري نه کوي چې کوم ني ویلي اغه کوي امره میننه نه حکم کولو سره زموږ طرف نه نه كنا مرسلين امره وحکم قول سراب من اندنا زمان طرفنا انا کننا مرسلین یقنا مغیران لگون کی رحمتا من ربك رحمت طرف در رفصانا انا هو سمیع الالیم یقنا ناغا وردن کے رب اسمانون وززمک وما بینهما ان کنتم موقنین کتاس یقن کوا ات لا الہ الا الا او مسال دقدا دی قرآن کی کم قرآن مون لیلت القدر کی را لگل لیک شورو شیف لیلت القدر کی دیکنا انا انزلناه في لیلت القدر وما عدرا کما لیلت القدر لیلت او بیا چې دیر شکارو شو کاړو کې سرته رسیدل لې الله وې دا ما را دي ګلې رحمتهم ربک انه هو سميع العليم مسلپ کسه دا اغه مسل دا دا چې لا اله الا هو د بندګي سوا دا غنه جونډی کولمړ کول رب ابائکم الاولین مسل پک دا دا چې غساسو رب رب د مشاران ساسو الاولین دړم بنو بل هم فی شک بس کر کئ بیکار کر کئ فرتقب انتظارک یوم پاغرز یوم داغرز ته سماو راو اسمان په دوخان مبین په هغه لوګی خارک لګي و راشي کنه مفسرین وایي یا دا نبی علیه السلام خیری کړی وی یع الله دې قریش ډیر ټنګ کړم د یوسف علیه السلام په زمانی په شانتي قاد په دومره راواله قومه نه قات راغی نو پره و چې کتلې صورت کنه سر کې خورا کړ چې شه نو سر مې اډو کې به خوړل چې شه نو نو به کتل نو تاسو لږه لوګي ورته کار ده راغره نبی علیه ته مينت وکە چې تاسو قوم تباکیږي دعاو کې باران وشي یا دغ ته نمرات دی یا قرب قیامت کې به یو یو دوو چلی کېډکې مسلمان مې دوه را سرو ک لکه دمنې زکام راغ او کافر به سرو پرشيږي لرې نو پهته لي چې دا مسلمان د نورف جوکام په ک راغل دی او دا کافر دی نغمون بدی راس روپیکنا یخشناسا نو راگیر بک خلق عذابون ندیم داد عذاب درناک رب انخفنا العذاب اینا مومنون دو بچی گئی یالا نری کمونږه عذاب یقینن مونږی مننکی له مذکر سننگه حاصل شد تنسیات سننگه بشی دو لپار حاصل رسول مبین پاکی سره راغلی او د تاسو ذکرادو دونه منک اوسیکل عذاب ایمان نه قبل لږي که نه سوم هو بیا واپشل دو د دغنا و قالوسې معلمون د تشا خوددنهکر دااک بل چاور تهسه خبره کرد ده لکن خلکووی که نه راافانکېټ بل سړی بوته ک دی لکه هغو به اون داوي بل چاور ته خبره کرد مجنون لیون دا چې دغه بل سړی خبره راغ او په مونږ منې چسبانان کوي په لازم کوي ان کاشف العذاب بل انذا به یقینا ان نه مونږ لري کوونې عذاب لغ وخت. انکم یا کرن دو بیا واپس کی دن کې لیک عذاب پیراغه دوی چې دا عذاب موږ نه لري کا موږ وسم شو الله وی کا عذاب لريکم کنا ولو ردوا لعود الیمانهو دا قیامت نوم دنیا تراول کنا بیا دنیا جوړکه اته جانوم لیدل حساب کتاب ارسی لیدلی کنا بیا راول دنیا ته اته ارس پستور ګول لیدلی الله وی ولو ردو لعود الیمانهو انو بیا بمق کار کوي الله وی کدوندا عذاب لريکما انکم اید لږ زمانه بیا اون دوه قزارړه کارونه کوي یو مپغه منې نو ب تش بد شتل کوبره چې نیلو کومونږ هغه نیول غټ کې ناممون تلیون یا کرنمونګه بدله غستتون کېک صاب را وو کهې د کات والقل فتن نه قبلله هم کافرون تاقی سره اتاطلا ک مونږ نه مخې دقوم د فرراون په جا هم رسولکري راغلی واغ ته رسولډې ریزت والله مثالله سلام او ارتویللو ان دوله الیا عباد الله اوله کوې ما حدو إليا وعلى كمات عباد الله دي الله بندگان بن إسرائيل ولو تتكليف ورکوا خدمتنا خلي إني لكم رسولون يقنن تاوسته پا راستازي ما أمين أمان الدار رزان نسخ الله ويلي والله تاولو على الله اللوين مكوئي پا لامن إني آتيكم بسلطان مبين ما رأطلق دي تاوسته پا دلیل واضح تارا وإني عوض بربي ورب بكم او ترجمون زما خلاف كواي ما سر جنگ كواي تفصيل ثور زپ نه غړنم پر بښپل او رفساسو انترجمون چتاسم ما په ګټو ولایت وایلم تو امینو لي چې ما خبره نه باندې نه فاتجلون ما نه په طرف شي نو ماته تکلیف مرا سوایت ما غوښتل چې دته تکلیف رسو کنه او دا رنګ چي نو قتل را د او کړه جرون یا طول موسی فرعونو کله پر دمازه دی قتل کم فدع ربه نو رب ربه خپلنا الله اولای قوم مجرمون یقینا مجرمان دي او مونږ ته تنگي الله ورته فاصرب عبادي ليلى شپ د زما بندگان کوم متطب به تا سپ به درکل کې دی شي دا خلک به تا پسې راځي شپه پهشپه روانئ دا خلک به در پسې راځي تااس به تکلیفون رسکل بهبحه راه دا توفسییل نور تر شو دی که نه شپه پهشپ لا شو دلاړل مخ نه دراب راغئ د غ نصار چې مشرق چې شق وختې به راپاسې د صبان چېدي که کنا دا یو وړ ک او غګټ سر بي. نوړو کې سېب لو باندې مخ کې پاشي ادا غټ سېب چې نه کنه دا اشراق لپاشي نور خو تو چې نه دی پاشي نو دا غټ سېب کنه ان چې پاشي د کنه نور لګې دلو قادمان چرته لاړل ناشته نشتاق چروانسل مکه نه درياب دی رستونه لخرده فرعون دی نو چې راکلا چې نه معلوم درکو الله ربو ل طرف نه حکم شوت چې تا لخت را پریده درياب لا او بيدګه سپری دا پوریشان کوترکل بحراق اپریدا درياب راہوا پزه ولاد انهم جند مورقون یقینا لاخر دی غرب پکڑی شي کن ترقوم جنناتن و عیون صبر پر دو باغونات و عیون چنی و زرو فصلنا ومقام مقام کریم د عزت غلولی بلڈنگونا د ناس مجلسونات و نعمت او دارنګ نعمتونا کانو فیه فاکهین دو پای کی خوشالو یا مسو پای کی خوشالو یا لوی کول باچین خوشاله پای کې کذالکان الله رب العزت ما تخذن اې چالو کو وارثنا قومنا اخرين ما کړل مداسونه بل قوم ته بل جګراځي کنا کذالک وارثنا بني اسرائيل الله دغه سيزونه بني سدنه بني اسرائيل تور کړو کنا سيزونه خلاړل لګه میدان تیخ کې تیخې چې سرګردانه شللت ازن الله دا ور کړو کنا وارثنا قومنا اخرين فما بقت عليه السما واله الارض نو جړېدل پدې منسانو نو نظم کې مؤمن دغنه عمل په برزي کنا نو که کله چې درازه بنشي نو هغه درازه بنښله ولیک کله چې د مړ شه نو دري عملونه علاوه دلته د ته بن نه شي کنه د سه علم خور کړي دا غي ثواب راشيږي نیک صالح اولاد دین دیندار اولاد دغه دعاګانې کوي یا صدقه جاریه د جماعت جوړ کړي مدرسې جوړ کړه صلاح او غذر جوړ کړي نور خود د درازه بنښل کنا چې درازه بنښل نو د اسمان درازه په دوی اوجاړي کنا ادارنگی فکم جدہ عبادت کو گرزید را گرزید اگر ازمکی کوش عبادت نہیں کی کناغازے کے مبار اسمانو نجاڑی ازمک جاڑی لیکن داد ہے جی کافر و مشرک مرشن نروخی برنزی ناسمان درازہ ولو جاڑی قد ازمکی من عبادت میں کئی نزمکا ولو جاڑی فمان وقت آلی ہی مستماع والرد دنی وجن پرون مادا خبر کڑی وگرزی را گرزی اکسی رو شہود کئی۔ کوځ که <مزه> چې رضدي د الله ذکر کوه د دا تا لپاره کووا شو نه اوماکانو منظرین وقدت نه ج نه بنی اسرائله پاقی سره بچلمونږ بنی اسرائییل بچ من لاذابل مهم د عاضب د لت نه ل لت دا که نه ستا مخک ستا مړرکي زبه کوي ل زیلت دا که نه چې ستا مخکې ستا ښه بزته کوي لکه سړی ګوري او د ولا بل سری راغې د د لاس نوونه سره بووتله الک سااتو سرهیر را پرې خ ده فالزرورات تنفورك تصمر بيجاتي دا زناني والا بيجاتي قولي زامن والعلاعال والكبس بطا دينا پس بطاك غيرترازي ولقد نجينا بن اسرائيل من العذاب المهين من فرعانا دفرعانا انه كان عاليا يقين ديش ديش الوئي قولد من المسرفين دا حد نتجاوز انکونو ولقد اخترنا هما لا علم من على العالمين اګلوه قرواله ورکلومنګ سره دایلمنا علال عالمین فالم والومنی راتینهم من الایات ما فیه بلا امبن ورکلومنګ دوته ډیر نخي چاګه پدیک د ابتلاوا بلاو امتحان مبن قرا انها اولی یقولن یقینا دا قسان چنی دو بدا غینا کولا سوک منتیرو کنا ان هی لا موتتن الاولا و ما نحمد من شرین موس تاسو خبرې نه منولي دا دې مرن رستم په کار راضی عمر نرستو غوښنهسته ده نه اني علاماته الاولى نه ادا مگر داک مرگ زموږ لومبلې و ما نحلو بمونسرین اني موږ دوباره پورته کیدونکې لپاره د حساب کتاب فاطوبیا با ان انکم تم صادقین کتا سوې مر نرستو غوښنهسته زموږ مشران تل دنیا ناغره ولیکن الله رب العزتوی علاقت به موږ په دوه مری راولو موږ مر ډیر قومونه ملي علاکتونه راوستیدې نه دی بچي دو با هم بچ نشی اہم خیرون دو گواردی پیدوار دا اشیاء دی دنیا سران کسرت سره طاقت قوت سره ام قوم و طبان کم دا مفسرین لیکی طبان دا دا دی یمن بادشاہ تولے کدل لیکن دی مصر بادشاہ تولے فیران وی ادارنگی روم و فارس کسر و دا دی یمن و بادشاہ د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانین تقریبا وص وکالک دایم مارکیټر شېو دی او د اول سر کې هغه د چن مشرکو د چن د نو د وور عبادت وکاو بیا الله دلک ایمان تو ایمان مواحد چھو. چھو مواحد چھو ور نصیب ک د موحد ش چې موحد ش ته د قوم ته دعوت ورک قوم انکار وک او من عذاب راغې د بحثو س زمانه ک د مدینه مې عمل کول اراده وکړه چې دا علاقه کو قابو کوم څا ورته د اخیری نبی دار الهجرت مدینه مې عمل وکوا داغه د اخیری نبی دارو الهجرت تک نو د بیا اراده تر کړه الته یو کور جوړ کړه اخذر جان نسلن با نسلن په مدینه کې اوسېدي نبی علی السلام په نوم خطور کړه او یې چې کله چا الهجرت وکړ دا کور به دیغي نو ځینې مورخین تاریخدان دا وایي چې ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی نو کورته نبی علی السلام تور کړه او دا د نبی علی السلام اخپل کورو داغه توبان با شاعت جوړ کړه او پرې خوم چې راغند دا کور به دیغي اخه د وتپريخ هو دا هغه کور نو داخ یو د مسلمانشو د واحدو او خدای مشرکو نو داخ په قوم د دعوت ورکه هغه ډیر مالدار او هر له اصله هغه چې دنیوي سودا نعمتونو ورته میلاو لکه نو ده خبرونه نه مندله الله رب العزت ته پاغو منه عذاب راغې او د به څه کنه والذين من قبلهم عاكسان في دون مخ كافر ترشيد الهلكناهم منغا هلاك كردينون كانوا مجرمين ددي وجناچ او مجرمانو وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ندي پيدا کړم آسمانونه ازنه ما بين ددي کې لاعبين बेकार ابس لپر ابس بیکار الوبد پارا ما خلقنا هم الا بالحق ندي پيدا کړم دا داونه د کار کول د حق ندي چا پ مخ ولیکن اکثر ملای علول لیکن اکثر ددونې پیږي ان يوم الفصل یقینا نه غرض د فیصلی می قاتو هم وخت مقرت د دو جمعین د ټولو دی یو وخت بره حساب کتاب به ک که نه فیصللی ب کېږي یو ملا یو غنیټ مله نام مولن, مولن شي اوله هم نو سرون پاغ منې چې فیده به ووررنې دوست بل دوستتهې شي وله هم سرون نه دو سره داو که شي الله مرحرحم الله مګ راغوک الله پاغمنې رحمو کې رحم ان نه وله زیزو رحم یاقی نهغ ضرور زیات ضرور دی په دشمنمن یا رایم رحم کوون ک د په دوانو ان شجره الزقوم یقینا وند زقوم عزه لطیفات کې ذکر شو کنه اغه کیږي نه هغه په ځاننه کې په اصل د جهنم کې جهنم کې به اغه ادرنګي سروس وکان نه دا کلونه وکان نو روس شیاطین د غیر سانګي اغه څل نه غنجکونه دا لکه به لکچن روس شیاطین چې شیطان شد سرپښند بد شکل انتهای ادو کانټی دار بوټی طعام الاسیم خرق د <دو> ګنانګار جهنم کې کی پکی کیږي چې پکی کیږي نو انتهائي ګرم وي کنا درمه سره سره ترې سر. اېک بچانو کانټې هم ويک بدن دوچ د نخوري کنا فمالون من البتون خېټ وروته نه ډکې خون بپکینی خوري بخامخ ولې اوګې دي کنا نو ګرم من دې او غنیوم دې به بچانو دوک نغې لپاسه وبغواړي نو طعام الاسیم دا دمره ګرمه ونه کانټې دار ونه دا د دوخراق ته کل مهلم نو پشان دی ولکړې تامبي یغلی خټکي کې بافي البتون په فټو کې کغلی الخميم پشان دی دو د ګرمو بو جواز دانا چخرا کې بد ده او به ول شي خذوق ان سيدت فاطلوه فاطلوه راکا ګيدل را اله سوايل جهنم مزد جهنم تا سم سبو بیواروائی فوقراسی ہی پاس سر ددمنی من عذاب الحمیم دگر موبولا تا سورت حاقل غنر آوڑوائی حال تا یوٹے کی بگی زیادتیں یوڈوٹی کی بگی زیادتیں کہ واضح دانات بلکہ دیبا قسم قسم تریقو سرا اوتر لیشی تری لکھی گی بودے بیا تری لکھی بیا آيات نمبر 31 خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه کله چې عملونه داسکه میلاوښله عذاب ارمنونو شو یا لتهه كانت القاضي ماغنا عني مال يا اهلک او به ویل شي خذوه ونسید فغلوه وطقوه والتواچو سټا ثم الجحيم صلوه به جنکې دن نکای ثم فی سلسله زرعوا سبون زران فصلکو به یو زنجیر کې هغه چې نه غدک او په دنه دن نه زننجیر دکې واچایئ پکې داولې ان نه هوکان لاو م نویل الله لاظ هلته او نسل نه دي خو ضو د بیاغ ټولی خبرې د حې او تړی دی تو کوونه ورته واچایي زننجیر پې واچي ووی تړ چې کله خو پس نه پسخواې بیا را کا کلا سو جخې مد د جانم ته جانممون ګرم دی هغې نغت یخی و په کار دی ما الله څو مصوبو بهواره د د پسر منی منا ذاب الحميم دګر موونه دته بو ویل شي زق ساکا ان کان تعالی عز وجل کریم یكن ان ته ډیر ذات من په دنیا کې عزیز ضروري په خلقو وال کریم من په خلقو ته خلقو ډیر ضروري ثابت دي او ډیر ذات من ثابت دي لاسونه ترډله لاسونه ترډله اخپونه ترډله ان لدینان کالو وجحیمه ان هاذا ما كنتم به تمترون دا سداګان دي چې تاسو پاره من شکاوت لیکن دړي مقابله ان المتقین يا كلن المتقين في مقام امين فزيد دعامن كبولوي زيد و اسيدو امين امن ولا في جنات وجنتن كه وعيون بچينوتي اغا پجانم کسوجي يلبسونا اغندبان منسندسي و استبرق خط رخم و رخم متقابلين يبلتم خامخ ناصي پپاننگونو الله وي دغشي نعمتونه بي دغ دغشان خبره بي و زوجناهم بحورين النقاب او کو دوسرا اغاده حور خستہ او سترګولم او زپ وجناهم وعدبو کد دو مونږه الله وي زب پخپل د دو وعدو کوم به حور نیک پاک خستہ او پخور سره عین چې خستہ او سترګول دي یدون فیه بكل فاكهتنا منين واډي بدو پای کې هر قسمه میوه امن سره وي لا يذقن فی الموت الا الموتت الاولى نبسکی پدی کې لا يذقونا نبسکی پدی جنت کې الموت مر مرګ مونږ نه سکه وړي الته مرګ شته نه کنا الا المات الاولى منګ راغه مرګ لوم بني اغه هدو شکل لیک یو مرګ د کنا هدو شکل له او وقاهه مداب الجحيم الته مرګ منی مر راشی کنا حدیث رازی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو ګټ شکل کبه یو شی را وشته شي به په جهنم یا رابار ته ای جهنم خوشاله شي چې مونږ جهنم نو با شي جنتانو ته یو جهنتا لګ راه شي هغه بخپه شي چې جنت نو دوله واخ کار شي به موجدا پیژنې دا شي پی شهر دا ګرد شکل چیرې دا پیژنې معبود دا غده چې دا مونږ مونږ کوم مسلتو مرګ دې بیا به غوا زب شي او بیا به اعلان شي نن مرگ مونږ مر راغې مرګ مونږ مر راغې مرگ مړ مر شه اعلان بو شي جہنميان یا هالنا دي خلودون، هميشه به تاسو لا موت او بیا به جنتونو ته اعلان شي یا هلل جنته لا موتون، موت نشته جهنمیانو تب ایلانو شیر امی شبه دا غور که تاسمانی و مرگ نرازی که جنتیان تب یا شبه تاسمانی و مرگ نرازی که تاسمانی و مرگ نرازی حدیث کی رازی که خوشحالی نم مرگ و جهنمیان بمرو، غم نم مرگ و جهنمیان بمرو دا دمرد صدمی آوازو او باوی کنیالی تنی کنتو ترابا و وقاومتا بالجخیم او بچو ساتل دولارا عذاب د جهنمنا فضلا من ربکا دا فضل طرفت رب سانا ذالکا هو الفوض العظیم دادلوه کامیابی فا اینما یسرناه بلسانکا یقینا دا قرآن آسان کرنه مصاب و جوا منی بلذکرازی کنا فا اینما یسرناه بلسانکا ولقد یسرنا القرآن لذکری فا اللهم یتذکرون شاید دو نسیت واخلی فرتقیق انتظار کوا تا انهم یقینا مرتقیون دو انتظار کون کدیم تا انتظار کوا پا دو من دا علاقت یقینا دو انتظار کوا انکه دی تا من دا حوادث و رات لو حالات و رات لو.